eta huber gukina duen lagun bat batzai Arantxa Arantxa dugu telefonoaren beste aldean zain eta ea berak zarkontatzen digun, egunon Arantxa Egunon Kontaigu zuzuri zer gertatzen daizun Ba, bueno, e, zen behar bet e, maiziki gertatzen dan zerbait dela bubar bukini istoria hoesa eta, bueno, ba zenbait e, kasutan behar bada ez da ondien, ahondi baina anoporretari juan jendearen entzat bai eta niri, ba, askutan gertatu izan zait da ibili izelako, ez eh? Eta kontatu koizuet ba, behin nola konpondu zuten arazoa esatu batuetan. Ea. Eta iruitzezait bitxia dela eta gainea, bueno, beha, pentsatzeko kontua nola uh, konpondu. E, batu entzako, beha, ez da oso importantea egun horretan eta horretan iristea joan bertuten lekura. Baina beste batzuentzat bai. Uri bertatu zitzaik unazde azki, ba, eta taldea ginen eta e, egaldi baterako bi pertsona kanpoan utzi nahi zituzten, ober barbukintseola Ordon, e, bueno, e, presioa ingenun eta azkenean erabaki zuten eta ala egin zuten. Mm, El barruan zeudenen artean bilatu zituzten bi pertsona, bi gaste izan ziren, bere e, bere gorondato ez onartu zuten egaskinetik atera eta hurren gogunean bidaiatzea bainoan, kompainia kordain zien biletkearen erdia orduan, aieketzokaten e, inolako presarik irizteko beraien etxera eta aldi, e, bueno, baina ordainketa horren bidez, ba, bueno, egu gehiago gelditu zian oporretan uh -huh. eh? trukeagentzuta nola betaraz, ta akordioa, eh? bai, bai, akordioa bai, eta beraiek jetxi egazkinetik eta talde osoa zartu ginen eskerrak ez da Bai bai, bai, zer da diga? E, e, eh, oberbukin e, marcha jartzen dute, ba hori, abioiak betetzeko, ez? Bai. Baina ezia konturatzen, eh jendea oporrotan dijoanean eta eguna kontatuta eta itinerarioa egina eta Eta reserva guztiak eginak, ba, lehendabiziko hegaldiak edo, edo er, tarteko bate galtzeak ze suposatzen duen e, bidai guztiarentzat. Ba pentsa pentsa, zer esami den horrek? No, Itun dago batera dos e, jardei dituzten kopuru hoiekin, zati diruak ez dena konpontzen. Hmm, argi dago ezet. ez ez. Nikuztere, e, beste neurri batzuk beharko lirateke Eh bueno, eh va ezin dute saldu daukan, ez daukaten generoa. Eh hegazkin batean ezingo lituzteke saldu ez oskaten sa, eh Plazak, lekuak, da. Eh, Hori da. Arantxa eskertzen dizu gozdak izo zen bat zure esperientzia. Bere vale,